Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Ämnet för dagens podd är bröd. Och det hänger ihop med att jag var på ett seminarium som handlade just om bröd i Uppsala. och Då fick jag lust att ta reda på lite mer hur det såg ut med bröd i folkdiktningen. Det var liksom bakgrunden. Och sen är det ju så att brödet är ett sådant typiskt för oss folklivsforskare. För alla har vi någon gång studerat eh, ingående det svenska brödet som Åke Kampel en gång skrev. Ja, en och Som är riktigt standardverk mm. och det är en härlig bok för den är full med utbredningskartor. och Sånt älskar ju också folknisforskare Och där man kan lä läsa sig till då att ojästbröd var vanligt i norr och gästbröd i söder och att det var vanligare med mjuka bröd längre i söder och ja, den längst Den kavringen i Skåne. Och... Ja men precis, och att man i andra delar av landet har ätit hårt och torrt bröd. Mm. Man kan läsa om, om att man bakade ofta bara två gånger om året att man förvarade brödet däremellan och så vidare. Så visst hittar man bröd i olika sammanhang också i folkdikten, eftersom det var så vanligt i vardagslivet. Mm. Det här tycker jag är ett bra eh, talesätt, det här inte är det gott och inte mättare men det är ju alltid tidsfördrivs av skåningen och knäcker brödet Ja, just för att det är både roligt och faktiskt stämmer med olika mattraditioner, ja. brödtraditioner Och sen så har vi det här också att det är så nyttigt Hårt bröd gör kinden röd, det är en mm. annan variant, eller att man ska inte hänga brödkorgen för högt vilket ju är samma som att du ska se till att alla får att äta på mm. gården, Mm. Mm. Det finns fler sådana här Ja, alltså, Jag har intresserat mig för ordspråket kaka söker maka eh, Det finns rätt mycket skrivet om det ordspråket Det är gammalt, det finns i flera nordiska länder Och eh, äldre forskare kom med fullständigt horribla tolkningar av det De menade att kakor har väl inga makor Det, det, det är samma kön, <laughs> eller inget kön alls på kakor så att de trodde att det här kaka var en förvrängning av ett äldre ord. Till exempel kråka eller något liknande. Och det finns ju olika dialektala då former av namnen på kråkfåglar. Men de här tolkningarna de var alltså helt galna. För att den som tog reda på hur det förhöll sig, det var en finsk forskare- Kosta Vilkorna och han skrev alltså en artikel som trycktes i tidskriften RIG 1939 och där visade han att det här med kaka det är ursprungligt och går tillbaka säkert till medeltiden och bakgrunden det var alltså att man i några delar av Skandinavien och även Finland så gjorde man som du sa man bakade bröd väldigt sällan och eh, lät dem bli torra och man hängde upp dem parvis. Stora, platta, runda brödkakor. och eh, Hålet var inte i mitten som numera utan eh, i nära kanten. och Sen la man alltså dem över en stång och de var då förenade med en pinne eller snören. Det här var ett utbrett och mycket gammalt sätt att förvara bröd helt enkelt- och eftersom brödkakorna då hängde två och två så blev alltså ordspråket mm. kaka söker maka väldigt spritt. Men i betydelsen är ju alltså överförd att man söker sig till dem som liknar en själv. Mm. Just det, precis. När jag var student i Uppsala då jobbade jag extra på Folkminnesarkivet och sorterade gåtor. Och det tyckte jag var jätteroligt. Därför att man såg väldigt fort- att det var väldigt mycket gåtsvar- som handlade om vardagens arbete- mm. Och det är gemensamt för, för många av de här gåtorna- det är ju nämligen att de är också dubbeltydiga. De har alltså ett drag av, om du så vill, obscenitet. Ja. Och en sån där brödgåta, den är den här- och med tanke på vad vi pratar om- så kanske man kan gissa till det det svaret- men Bengt ska i alla fall få svara på- vad det kan vara för svar. Runt med ett hål i, går i fattig, går i rik- sitter på skaft, ligger på huk- knådas mellan två stenar, sväller i hettan- kommer rö ut- älskas av kvinna och man. Vad är det? Ja, nu råkar jag veta att det är brödet och dess tillredning. Men det som du säger, det här är en tvetydig gåta. Och eh, det här att det fanns väldigt många tvetydiga gåtor, det har gjort att eh, man har velat eh, få svar på vilka var det som hittade på de här gåtorna. Och eh, jag har kollegor och Två stycken åtminstone, båda är kvinnor och de har skylt på oss män och sagt att det var männen som hittade på de här tvetydiga gåtorna för att bry kvinnorna. Alltså, de unga männen eh, drog de här gåtorna och så skulle de unga flickorna rådna och tycka att nej, urs då. Men eh, vad jag har fäst mig vid det är att de här tvetydiga gåtorna väldigt ofta beskriver sysslor. Som män inte är särskilt eh, införstådda i. Så jag tror att eh, många av de här gåtorna är skapade av kvinnor och har framförts. När kvinnor var församlade till gemensamt arbete. Till exempel att man spann tillsammans vilket var den vanliga kvinnosystem på vintern. Och då var det de lite äldre kvinnorna tror jag som eh, förberedde de unga på liksom. Hur livet skulle bli senare. Men kommer du ihåg att vi hade samma idé när vi höll på med de obscena visorna? Ja, visorna? men. Då pratade vi också om det här och tänkte ja. det att det är nog lika mycket sak. Ja, och det finns väldigt mycket liksom, uppgifter som pekar åt det här hållet. Till exempel när man har samlat gåtor så har kvinnor haft en mycket större gåtrepertoar än män. Mm. Mm. Och Helmer Olsson som samlade gåtor i län, han sa så här att... Ja, de flesta tvetydiga gåtorna har jag fått av kvinnor och en del av dem är så tvetydiga. Eller snarare så entydiga så jag har inte kunnat ta med dem. För att på den tiden var det liksom fortfarande lite att det fanns en gräns för hur långt man vågade gå. Har du gå. nog fler exempel? Det är ingenting som jag kan påminna mig nu. <laughs> Men du har nog fler gåtor kanske? rödgåta. Ja, det här kommer jag ihåg. Går ut och in och gör magen trinn. Det är en väldigt enkel gåta. Mm. Det är helt enkelt skeden som man äter gröten. Det finns en hel del gåtor som inte är särskilt erotiskt tvetydiga men ändå kan vara svåra att, att veta svaret på. Kliver upp för branta väggar utan armar och ben det är en jäsande deg och en variant på den utan händer, utan fötter Kliver upp för branta väggar Det är degen som ges i det degtråget Står i skymundan och växer När han växer färdigt Då får han daskt, då får han smast Då blir han pinad av elden Det är degen Och just den här sista, den har varit mycket allmän mm. Mm. Mm. Och eh, i kvinnovärlden Där är ju småbarnen också Och då finns det ju också ramsor Som anknyter till bakandet och brödet ett, en som fortfarande fungerar än idag det är den där baka, baka, liten kaka rulla, rulla, liten bulla och rush in i ugnen som man gör när man har barnet i famnen och så leker man med händerna och ibland så finns det ju beskrivningar är till exempel att man i varianter på den här naggar det vill säga när man hade en sån här nagg och gjorde hål i brödet och idag är det ju jättesvårt att förklara för ett barn vad en är en mm. nagge men ramsan fungerar ju bra ändå baka, baka, liten kaka och då klappar man med händerna och nagga, nagga, nagga och då använder man fingertopparna och mjöla, mjöla, mjöla de mjölar man med flata handen och hyrs kakan in i ugnen och då rusar man iväg barnet så att man tror att man ska in i ugnen så det är med det. Ja. det och så, sen har vi ju andra grupperingar i folkdiktningar. Ja. Jag tänker på de här barnramsorna. För barnen var ju det här både roligt och ett sätt att lära sig ja. hur det gick till när, mm. när man bakade. Så de blev invigda i arbetsprocessen på det här sättet. Men eh, när det gäller folkteckning om bröd, ja, då är det framförallt sängnade. Där spelar bröd en väldigt viktig roll. Och Det finns en hel mängd folksänger som handlar om hur trollen tar människornas bröd. En folksäng som har varit väldigt spridd och faktiskt blivit föremål för en avhandling Det är den som handlar om en trasig grisla, alltså en slags brödspade som ligger ute och då är det någon människa som hittar den och förstår att det här är trollens grisla och tar och lagar den och blir sen belönad med bröd och det där brödet det smakar väldigt gott och inte farligt heller att äta som man skulle kunna tro sen ett exempel på att svält var en vanlig företeelse i gamla tider, det är en digerdödsägen som handlar om hur digerdöden far fram och då folk för sig att man skulle kunna hejda den här pestdemonen genom att begrava någon levande och så kommer det två barn hungriga och lockas ner i en grav som man har grävt och där har man alltså lagt en smörgås och när de barna är nere där och har börjat äta så kastar man jord över dem- och då ropar barna- kasta inte jord på smörgåsen. Det är liksom en sån här- väldigt mm. rörande bild. Och eh, sen har vi ju- den här berättelsen om- flickan som trampade på brödet. Eh, jag vet att du, Kristina är intresserad av den- för att det har blivit en visa- men den äldsta versionen- av flickan som trampade på brödet- det är en prosaversion- som presenteras som en nyhet i jag tror det var en tysk 1600-tals tidning mm. men den berättelsen har ju verkligen sen mm. levt vidare och det är ju framförallt kanske via H.C. Andersen som ju skrev Sagan, Flickan som trampade på brödet som publicerades första gången 1859 och och det handlar ju i korthet det handlar ju själva sagan om en bortskänd flicka som blir adopterad av en rik familj. Och en dag så ska hon besöka sina gamla fattiga föräldrar och ta med sig en stor brödlimpa. Men när hon kommer till en våtmark så kastar hon brödet i sörjan för att kunna gå på det och slippa smutsa ner sina nya och fina skor men när hon trampade på brödet så sugs hon ner i underjorden och blir förstenad till en staty. Och säger han börjar den här saga med att säga att det har väl hört talas om flickan som trampade på brödet för att inte smutsa ner sina skor och hur illa det gick för henne. Det är både skrivet och tryckt. Och han syftar nog inte på tidningsnotisen som du nämnde utan han syftar nog snarare på den skildringstrycksvisa som var i svang och som hade tryckt ungefär 700 år tidigare första gången i ett tryck som vi känner till i varje fall. Och eh, den visan har ju blivit väldigt spridd och väldigt eh, omtryckt. Och har ju precis samma innehåll som då um, sagan. Men sen sporalen då att man naturligtvis inte får göra så här. Du får inte uh, trampa på brödet. Ja, utan för måste... brödet var heligt på precis. något sätt. Och ja. det, det finns väldigt eh, mycket folklor kring brödet som någonting som måste behandlas med stor respekt. Och eh, det finns ju folkliga sängner som liknar den här flickan som trampade på brödet. Till exempel en, om en kvinna som bakar på en helgdag, en vilodag då man alltså inte fick baka och som då sjunker ner i jorden. Det blir hennes straff. Och eh, i en hel del trollsängner så spelar det här förbudet mot att baka på helgdagen. Det, det kommer in som ett motiv. I en sägen råkar en människa höra ett samtal mellan två trollmoror som står och ropar till varandra och den ena frågar vad man lever av i det andra trollberget och svaret blir bakat bröd och kärnat smör. Och den lärdom då som en kvinnlig lyssnare kunnat dra av det här svaret är att hon inte skulle bryta sabbatsfriden med att baka eller tjäna för då kunde trollen ta maten. Mm. Och en annan sägen berättar om några personer som Hör en trollkvinna sjunga inne i berget. Hej sjungande mjölk och blåsande öl och magstruket bröd finns här till överflöd. Och det där är ju gottfullt men vad som avses det är att mjölk som har mjölkats medan kvinnan har sjungit och Öl som man har blått bort fradgan på och bröd som man efter baket har strukit mot förklädet för att få bort mjöl. Allt det har ansetts syndigt. Mm. Och sen kommer man ju in på någonting som ju väldigt många har talat om. Det är ju faktiskt barkbröd. Ja. Barkbröd, alltså när man tog bark som ersättning för mjölet eller för att dryga ut mjölet under nödtid. Och då finns det en visa där som... Väldigt många tror jag fortfarande känner till vad det är den som kallas harpan och som börjar i ensliga stugan en kul en kväll steg Gunnar med bark ifrån skogen. Och det är en förfärlig visa för han kommer hem till de utsvultna barnen och lovar att han ska baka bröd nästa dag men tills dess så ska de få roa sig med att han ska spela på sin harpa så att de inte ska vara ledsna. Och de dansar tills de somnar, men de vaknar aldrig igen. Därför befriaren kom och det var döden. Oh. Uff, det är så hemskt och det är inte sant. Och när man pratar om, om barkbröd, då, då kommer jag faktiskt ihåg. Jag har ju förflutet i museivärlden och jag minns att faktiskt på Nordiska museet så finns det exempel på barkbröd i samlingarna. Men annars så finns ju inte bröd bevarat Utav högst praktiska skäl. Det är ju nämligen andra än museikjänstemännen i magasinen, nämligen små kryp som också gärna äter bröd. Så därför har man inte sparat det. Men det finns alltså då barkbröd från Norrland under hungersnö under 1868 som är sparat. Ja, men alltså, i jag nas. har faktiskt ätit barkbröd som tillverkas som souvenir ja. Ja. i någonstans i Medelpad. Mm, det är jag övertygad om att ja. har, man ska. det gäller att sälja in det. Ja. Ja. det är och Apropå det här då med brödesamlingarna så vill jag tipsa om att man kan titta på nätet och slå på ett digitalt museum- och där finns det faktiskt numera ganska gott om bilder på vad som finns i museisamlingarna. Ja, ska vi stänga för idag tycker du? Ja det tycker jag. Ja, då är ni välkomna att höra av er till oss med förslag på nya ämnen. Skriv då till lyssna.Ät folkminnespodden.se Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.